Може, так і потрібно зробити. Та чи піде за ним люд, хоча б бояри? Чи станеться так, як у царя Бориса в Болгарії? Сумніви, сумніви роз'їдали Оскольдову впевненість у собі. Він шукав для себе хоч якоїсь тверді, на яку міг би спертись. Потрібна була хоч якась перемога, хоч якийсь успіх. Людина відчуває той рубіж свого життя, коли вже не може здійнятися вище досягнутого ні помислом своїм, ні діянням. Гордий правитель скіфів, молодий полянський князь Оскольд чув, що настав час вирішувати, як бути далі, лишатися бездіяльним чи напружити усі сили для того, що зобов'язаний зробити. Старість висотувала останні сили князя Тура, йому ж бо від 90 літ. Варяги на чолі звиті зимбуєм, щільніше обступали старого князя. Не підпускали до нього нікого, навіть Оскольда. Через те чув себе так, ніби стояв не на землі, а на човні, якого несла потужна хвиля Дніпрова, і спинити якого зовсім не міг, бо не мав весла. Часто його охоплював розпач, Потрібно було або забирати остаточно кермо землі у свої руки, що означало порушення старого покону і волі свого отця, або шанувати покону роду і тим потурати чужакам пройди світам, котрі обсіли княжі з сіл. Наважитись на щось певне не стачало духу. Тому ладен був шубовснути у воду, покинути свій хиткий човник і уплав прибитись до будь-якого берега. Та коли розмірковував далі, бачив, що вже звик дивитись на свій човен, як на рідне гніздище. Шкода було його покидати на призволяще. А ще більше шкода було зрікатися керма землі Полянської, бо відчував, що добро вив'юнюються довкола старого князя находники варяги. Он уже й бояри київські попіднімали голови, перегризлися між собою за погости в Боярщині та на Поросці, Прийшли до тура, аби розмирив. Абуй владно загородив поріг князевих палат своїм списом. Бояр вигнав, а гостей забрав собі. Кинулись бояри тоді до Оскольда. А що він міг діяти? Князь Оскольд не чувся на силі. Тоді бояри Родослав побіг до Коростеня. Знайшов прихисток у Ніскині, на якого з надією позирають і інші київські велеможці. От і чекай деревлянські ратей під княжою горою. А тут буйство варягів нові біди накликають. Убили вупкиню. Ось-ось про це довідаються хозари. Кращого приводу для навали їм не придумати. І знову думи снували в Оскольдовій голові. Згадував материну раду. Так і потрібно йому наважити, щоб люди прості підперли його своїм розумінням і силою своєю, мав показати владу перед коромольниками і перед сторонськими зазіхателями, як те зробили цар Борис у Болгарії і Ростиславу у Муравії. як свого часу зробили ромейські імператори. Найперше треба забрати дочку Ніскинь, Ярину. Вона народить йому нащадка, який успадкує і деревлянську, і полянську землі. Так миром поєднаються два давно ворогуючих князівства. Після того, як загинув Вишеслав, Оскольдова жона-болгарка покинула Київ, повернулась додому. Ярка ж мала подарувати йому сина, який пригасить засіхання деревлян, а там настане черга Полицька і Смоленська. Велике плем'я Полоцьких і Смоленських кривичів нависає над торговим шляхом, що йде з полуночних морів Дніпром у Руське море. Знов вони перетнули дорогу до Новгорода, Звідти не йдуть до Києва лодії, не надходять гаривни. Чи не запродав варягам новгородський посадник Ольг? А може, вони прибрали його до своїх рук, як і тура київського? Оскольд має розчистити шлях до Новгорода. Ходив збурений по гридниці, стискував кулаки, чув, його час настав. Він мусить багато що зробити і зробить. Вірить у це. Спинився раптово біля дверей, відкинув багряницю, яку привіз колись із царгорода, і потяг за ланцюжок, що звисав при одвірку. Десь за дверима дзенькнуло, хтось там затупав ногами, на порозі постав білявий хлопак у білій довгій сороці у полотняних ногавках. Отаким, певно, був він Оскольд, коли вперше переступив поріг цієї гридниці. Тоді й гадки не мав, що настане час, коли у цій гридниці його хитатимуть сумніви й вагання що він тут вибиратиме у муках свою останню стежку в житті і вибрав не легшу, а найтяжчу стезю. І коли б по хвилі після цього вибору він запитав себе, чи не жалкує, то уже твердо відповів би, іного не дано. Усі ті хитання й боріння душі відгарнили в його душі рішучість і тепер він бачить, що йде дорогою, яку визначила йому доля. Отрок терпляче пронизує свого князя поглядом, а ладен щомить зірватися на біг і виконувати його волю. Це Звірко, син якогось оболонського бондаря, котрого з маличку віддали в челядники заробляти кусень хліба. Звірко, як і всі кияни, вважає, що осколь свій князь, адже оболонський, з простолюдинів, як і він сам. Життя його з маличку було тяжким, як і у всякого роба, та ще й бранця. І тому серце хлопцеве тріпоче в готовності прислужити своєму князеві. Доброго отрока знайшов йому воєвода Бусл. Довкола Оскольда все більше з'являється відданих йому терплячих, розумних простолюдинів. Та й Воєвода Бусл, той самий Кривоок, давно жде, щоб Оскольд підняв меч супроти боя. А як бояри київські? Що думають вони? Оскольд боїться їх і не наважується наблизити до себе. «Клич Гордослава Огнищанина, хлопче і всіх бояр клич!» «Угу!» Звірко тільки п'ятами блиснув. Оскольд розмірковував. «Справді бояр не обійти?» Та вони й самі вже піднімають голос проти чужинців, що обібрали їх. Гордослава пошле до Прислави. Він ще не забув туди шляху. Попросить у царя Бориса священників «Нова віра», Може, і справді, єдина віра в єдиного Бога сцементує навколо Києва племена слов'янської мови, які він має намір зібрати під свою руку. А до Коростеня пошле таємну сольбу, до Ярки. Він викраде її за поконом слов'янським. Слово своє дала йому Ярка вірне, але хто може проникнути в палатині скині? Схопивши голову обома руками, заходив по мостинах. «Коростень, град кам'яний». Морованих стін князівого терема мечем не розрубати, тут потрібно діяти хитрістю, може навіть золотом. А може мати його славина щось придумає? Ось хто туди піде. Ох, Ярко, як він думає про тебе усі ці дні, думає, що й очі ти вже виплакала за ним. А може ти десь у пущі, за дзвіною, у глухому теремі старого Ізяслава? Мовлять, полоцький князь з'єднається з Ольгом Новгородським та Рюриком, і цей Рюрик вділив йому своїх воїв на підтримку. Старий князь і в полоцьку хоче підперти свою небіч чужим мечем. Доведеться Оскольдові вибивати той чужинський меч із рук підступного Змія Варяльського і вибивати варяльським же мечем. З такими думами Оскольд зайшов до батька. Старий князь дивився на нього підсліпуватими очима. Був у звичайній полотняній сорочці з вишитою мережкою, непідперезаний. Сидів на незастеленому ложі, перебирав руками жмут стріл, довші відкладав в один бік, коротший в другий. Погляд його каламутних очей враз прояснів, упізнав сина. Посміхнувся, щось живе зблиснуло в згаслих зіницях, перестрибнуло з одного ока в друге, і тут же зникло під тьмовою паволокою». Обличчя старого князя перекосила гримаса, усе старече її його пашило ненавистю, а вже ж людина безсила перед своєю старістю і вичерпністю. Оскольдове серце стиснулось від жалю, він усвідомлення людської кінечності і свого безсилля чимось зарадити. Від споглядання жалюгідності владного державця, який для всього стоїть так високо і недосяжно, що аж тьмариться в голові. Через те більшості, здається, що і душа владця така ж висока. Ніхто не думає, що в душі великої людини можуть жити в сусідстві як безмір величі, так і безмір низкості, і що лише мудрість зменшує безодню між цими протилежностями. Та мудрість не кожному одягає на голову свій вінець, найпаче ж самовладцям, у яких не вистачає розуму і мужності вчасно поступитися місцем тому, хто має здоровий глузд і силу. Його вітець свого часу мав і силу, і волю, і розум. А зараз, який з нього волостель, він жертва старості і жертва бойових здирців. То чого ж ти стоїш, оскольде, у задумі? «Здіймай свій меч, і жени геті своєї землі чужаків!» Заради цього і прийшов до батька. «Отче, треба йти в похід. Як не підемо, біда землі полянській буде». У похід? стрепенувся старий князь, у похід. Його очі спалахнули. Мабуть, десь у глибинах мозку зринув спогад про паленові запахи степів, про холоду дібро, ржання коней зринули в пам'яті вогнища великого ратного стану. Старий князь звівся на ноги, заходився взуватись. Не питав, про те кого цей похід. Хапливо збирався, ніби боявся запізнитись у свій останній похід. Але ж як витязь буй? Чи захочете зі своєю дружиною? Чи лишиться в Києві? Осколь давно вже здогадався, що під важким черепом морманського витязя буя Сукалася міцна нитка для сітей на князівську владу в Києві Недарма стільки літ він прослужив у Ромеїв, наставляв своє вухо на розмови у бібліотеці Фотія Вигострював меч у далекому Табаристані та в Хозарії Багато чого віддав буй, багато що вмів, і добре знав, як добути не тільки золото, а й владу. «Отець, вели бую йти з нами в похід!» «Велю», – бездумно погодився Тур. Та Оскольд був упевнений, що буй не піде з ними, лишиться тут, у Києві. І його охопив страх. Страх за Київ, за беззахисних киян, яких він кидав на призволяще, і тоді він рішуче ступив до стіни, де висіло батькове опаяхся з мечем, і мовчки стягнув його з гака. Так само рішуче й мовчки вийшов схоромений, і майже бігцем подався до стайні. Його конюший здалека відчув, що князеві потрібен кінь, витнувся до стайні, і доки Оскольд дійшов сюди, сивий кінь-соколець уже був під сідлом. Оскольд став ногу в золоте стремено і легко злетів на коня. Поряд поспішливо сідлали своїх коней його гриді. Тільки вийшли вони за ворота, як у слід за ними, вимчав і воєвода бусл. Сивий, дужий плечах, він все ще вправно сидів у сідлі, однією рукою притискував до боку важкий меч, другою натягував повід. Воєвода під'їхав до Оскольда, націлив у нього своє єдине око, мов би хотів розгадати його задом. «Що скажеш, скалку? звернувся так, як впору його отродства. Від цього тепло огорнуло душу Оскольда – «Куди повертаєш свій меч? Супроти кого?» «Супроти варягів», – глухо кинув оскольдь, ніби ще боявся собі в цьому зізнатись. «Давно час», – око воєводи радісно зблиснуло.